Prietenia. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Iop 22 cu 21. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Psalmul 25 cu 14. Nu te împrieteni cu omul mânios. Proverbe 22 cu 24. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbe 17 cu 17. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Iov 6 cu 14. Voi sunteți prietenii mei, zice Iisus, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ioan 15 cu 14. Prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu. Iacov 4 cu 4. Nu poate fi un bun mai mare ca acela de a fi prieten cu Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur. Singurii prieteni ai lui Dumnezeu care la rândul lor sunt și ei prieteni între ei, nu sunt alții decât sfinții. Sfântul Vasile cel Mare Cel mai bun leac pentru inimă este prietenul și când doi se găsesc la oaltă, Hristos se află în mijlocul lor, Sfântul Paulin del Nola. Cea mai bună dobândă este un prieten credincios, Evagrie. Pisma este boala prietenii ei, Sfântul Vasile cel Mare. Prietenul adevărat este acela care îndură necazurile, nevoile și nenorocirile aproapelui atunci când acela este încercat ca pe ale sale, fără zgomot și fără tulburare, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Să nu faci cunoștință cu omul viclean. Prietenia cu vicleanul este prietenie cu diavolul, Sfântul Antonie cel Mare. Rândunelele se întorc vara, iarna se duc departe. Ele preînchipuie pe și prieteni. În zilele frumoase ale vieții ei sunt devotați, în zilele necazului zboară Sfântul Ambrozie apropiete te de cei drepți și prin ei te vei apropia de Dumnezeu. Vino în contact cu cei ce au smerenie și vei învăța obiceiurile lor. Sfântul Isaac Sirul Dacă toți ar fi prieteni, n-am avea nevoie de secrete. Secretele rup prietenia. Sfântul Ioan Gură de Aur Fi prieten cu toți oamenii, dar cu gândul petrece singur. Sfântul Isaac Sirul să ai față de toți o purtare prietenească, dar să nu-i ai pe toți sfătuitori, Sfântul Antonie cel Mare. De mi-ai numi o mie de comori, acestea toate nu plătesc cât un adevărat prieten, Sfântul Ioan Gurădeaur. Buna chipzuință dă prieteni, nenorocirea îi încearcă, Sfântul Ambrozie. Prietenia nu subordonează, nu miluiește, ci egalează. Ea înseamnă ridicarea unuia prin celălalt la Dumnezeu. Unul este normă și dreptar pentru celălalt, Sfântul Grigorie de Nazians. Nu intra în legături de prietenie cu omul care face rău aproape lui și nu te bucura cu acela care face rău altuia, Matei. Dacă sunteți tovară și în cele nemuritoare, cu atât mai mult în lucrurile muritoare, didachiile. După cum o apă chioară face din cele mai bune vinuri un lichid fără valoare, tot așa convorbirile rele strică pe oamenii care sunt virtuoși după viața și obiceiurile lor. Sfântul Antonie cel Mare 4150 Nu a mânca și abea face prietenia, căci de acestea au și tâlharii, ce a ne ajuta unii pe alții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu-ți îngădui să calci dumnezeieștile porunci de dragul prieteniei omenești, Sfântul Antonie cel Mare. Nu e nimic mai ușor decât să înveți ceva rău. Se întâmplă uneori că nu suntem în stare să pășim pe urmele unei superioare virtuța cuiva, dar ne putem însuși foarte ușor neajunsurile lui, fericitul Ieronim. Scrisoarea este mâna întinsă a prieteniei, Sfântul Grigorie de Nazians. Precum cel bolnav de lepră îl molipsește pe cel curat, tot astfel legăturile cu cei răi strică și corup pe oamenii buni. Sfântul Ioan Gurădeaur nu e nimic mai frumos pe lume decât o prietenie. Ce poate fi mai frumos decât faptul că ai în fața cui să-ți deschizi inima, să-ți împărtășești tainele, să-ți încredințezi cele ascunse, care la fericire se bucură cu tine, în nenorocire suferă împreună cu tine, iar în timp de prigoană îți dă sfaturi și te mângâie. Sfântul Ambrozie Mai bine să primești aur falsificat decât un prieten fals, Evagrie. Omul care intră la vânzătorul de aromate împrumută un miros plăcut, tot așa cel ce vine în contact cu oamenii evlavioși se obișnuiește pe nesimțite să imite faptele lor. Sfântul Antonie cel Mare Dușmania trebuie scrisă pe apă ca să se piardă repede, iar prietenia trebuie scrisă pe aramă ca să se păstreze totdeauna tare și neschimbată. Sfântul Isidor Pelusiotul E mai ușor să împrumuți un viciu decât să transmiți o virtute, cum e mai ușor să te molipsești de o boală decât să dai cuiva din sănătatea ta. Sfântul Grigorie, teologul Nu descoperi gândurile tale tuturor, ci numai acelora care îți pot tămădui sufletul. Sfântul Antonie cel Mare Dacă privești indiferent la viciile prietenului și nu iei măsuri pentru îndreptarea lui, atunci te dai pe față că ești și tu de o cinste îndoielnică. Tocmai din aceasta se cunoaște un prieten de un lingușitor, că în timp ce unul stă de vorbă cu plăcere, celălalt nu se poate reține nici de vorbele prin care poate amărâ pe cineva. Sfântul Vasile cel Mare Dacă voi vedea că omul cel mai iubit mă trage spre un rău sufletesc, îl voi îndepărta imediat de la mine, adică voi înceta cunoștința și legăturile cu el. Agata Vrabia demenește altă vrabie în capcană, iar păcătosul atrage pe cel asemenea lui în adâncul răutăților, Sfântul Efrem Sirul. Succesul cuiva produce bucurie prietenului, ca și când el însuși ar fi în cauză, Sfântul Grigorie de Nazians. Se spune că doi prieteni au un singur suflet și cele ale prietenilor sunt comune, Sfântul Tomadakino, comentariu la Etica. Ne luptăm între noi, nu pentru întâietate. Ne luăm la întrecere cum să ne-o atribuim unul altuia, pentru o socotim ca o glorie dobândită de celălalt, Sfântul Grigorie de Nazianz. Nimic nu poate fi mai rece ca prietenia încheiată la o specie și petreceri. Aici se zămislesc numai prieteniile paraziților. Sfântul Ioan Curădeau. Eu numesc prieten al meu nu numai pe acela care mă laudă, ci și pe acela care mă mustră pentru a mă îndrepta greșeala, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un prieten credincios este o comoară vie, mai valoros ca aurul și ca piatra scumpă, o grădină închisă și un izvor pecetluit care se deschide la vremea potrivită, Sfântul Grigorie de Nazians nu este prieten, într-adevăr, acela care laudă toate faptele tale, fără deosebire, și pe cele bune și pe cele rele. Unul ca acesta nu este prieten, ci un înșelător și un fățarnic, Sfântul Grigorie de Nazians Puterea cuiva se mărește proporțional cu numărul prietenilor, pentru că dacă ai 10 prieteni, lucrezi cu 20 de mâini, vezi cu 20 de ochi, mergi pe 20 de picioare și așa mai departe. În felul acesta, datorită prietenilor, o persoană poate fi în mai multe locuri deodată. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu pot avea prietenie strânsă decât oamenii însuflețiți de aceleași sentimente. Sfântul Grigore de Nazian Mai bine ne-ar fi dacă s-ar stinge soarele, decât dacă am fi lipsiți de prieteni adevărați. Mai bine ne-ar fi a trăi în întuneric decât a fi fără prieteni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Prietenul sincer este mai de dorit decât lumina, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu este mai mare decât prietenia duhovnicească, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu se poate prin cuvânt a reprezenta plăcerea conviețuirii cu prietenii, ci numai experiența a arăta cu adevărat. Sfântul Ioan Gură de Aur După cum florile cele frumoase se ivesc și prin locuri vecine, tot așa și prietenii cei adevărați în orice loc s-ar afla în mirea Sfântul Ioan Gură de Aur Prietenul adevărat este mai plăcut chiar decât viața prezentă, căci mulți, după încetarea din viața unor asemenea prieteni, nu mai doresc să trăiască Sfântul Ioan Gură de Aur. Astfel este prietenul adevărat încât nici timpul, nici locul nu-l pot împiedica de a iubi și de a fi iubit. Sfântul Ioan Gură de Aur Prietenul credincios este doctorie de viață, este acoperământare. tare, Sfântul Ioan Gură de Aur. În persoana prietenului adevărat avem un al doilea eu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Aceasta este prietenie ca pe cele ale sale să le socotească cineva ca nefiind ale sale, ce ale prietenului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă are cineva un prieten adevărat, chiar dacă l-ar vedea în fiecare zi, el totuși nu se satură, ci dorește acest lucru atât pentru sine cât și pentru acela, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu poate strica prietenia ca frica de trădare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Se părea că avem amândoi un singur suflet, care pune în mișcare două trupuri. Fiecare din noi eram în celălalt și prin celălalt mărturisește Sfântul Grigorie, vorbind de vremea petrecută împreună cu Sfântul Vasile, ca student la Atena. Sfântul Grigorie de Nazians O prietenie presupune egalitatea, ori o formează, fericitul Ieronim. Ceea ce a contribuit să ne unim a fost Dumnezeu și iubirea noastră pentru bine, spune el despre începutul prieteniei cu Sfântul Vasile. Sfântul Grigorie de Nazian,